Allahumma sholli ala Abu Dhu Ali bin Thabit al-Rajim. Bila Jalalah Jalali. Al-Habdu Lillah Rabbul Alamin. Wal-Aqibahul Mustaqim. Wal-Azdulillah Al-Falim. Ashadu Allahillah Illallah wa Ahdahu La Shareekalah. Wa Ashadu an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 kita dapat bersama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Semoga-moga Allah kita diberi kekuatan terutama pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Yang mana lagi dua hari Allah kita masuk puluh yang tak asa Ramadan. Yang kata Nabi s.a.w. Apabila datang puluh yang tak asa Ramadan, Ahya laylah wa ayqabah ahlah wa s.a.b.a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai 10 yang terakhir Nabi berhidup Karbala dan mengejutkan ahli keluarga untuk turut sabar bangun wasad bi zara dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat kain. Apa maksud ikat kain ni? Maksud dia Nabi sallallahu tidak bertawar dengan ti-ti isteri dalam tu 10 hari. Tempih sabar bahaya sebab apa? Sebab ambil uh, peluang untuk benda-benda mencari Allah SWT mencari apa yang disebut oleh Allah Laylatul Khadri Khairul Bin Al-Qiqah Laylatul itu lebih baik daripada seribu bulan Jadi contohan <coughs> Oleh kerana itu pada pagi ini Allah kita nak bincang <coughs> sedikit banyak ataupun perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan surah Al-Qadha. Dan surah ini, kita semua dah hafal dengan besi ini, surah Al-Qadha. Semuanya kita nak meliti, nak meneliti satu persatu perbincangan-perbincangan yang terdapat dalam ayat surah Al-Qadha, untuk lebih kita menghayati al quran Sebab tuan-tuan, Quran ini, bukan sekadar untuk dibaca tetapi untuk dicadabur tadi hayati difahami dan diamal kat sekala sisi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam al-Quran ifta az-zuldamu fi lailatil qadar. Kata Allah sesungguhnya kami turunkan al-Quran pada malam al-Qadar. Jadi pada ayat ini tuan, -tuan menunjukkan kepada kita betapa lailatul qadar itu atau malam al-Qadar Bagusnya ada orang tanya saya, dia kata Ustaz uh, Laylatul Qadar tu boleh nak berlaku waktu siang Dabar pun balam, macam mana siang Laylatul maksud Qadar maksudnya balam al-Qadar Jadi boleh sebut balam, balam je lah Kita nak kaitan dengan siang Jadi uh, <coughs> Allah tak sebut bahawa Allah tak ada sebut bahawa quran balam al-Qadar Maka dengan sebab itu tuan-tuan dalam al quran ini mendapat kemuliaan di Allah Taala kerana ia berkaitan dengan Quran. Sesungguhnya ububul Ramadan ini mendapat keberkatan daripada Allah kerana al-Quran juga, Syahrul ramadan allazi unzila fihi quran Bulan Ramadan bulan yang Diturunkan pada al Qur'an Maka dengan sebab itu Mula jadi boleh berkata oleh Allah Kerana Qur'an itu hebat Qur'an itu mu'jizat Qur'an itu kalabullah subhanahu wa ta'ala Dan Qur'an itu Satu mu'jizat Yang diturunkan kepada Nabi Yang satu-satunya mu'jizat yang kekal Sahafah Kita tahu bahawa Nabi Alaihi SAW menerima mu'jizat yang pelbagai Hata-hata ini disuruh dengan Arab Satu mu'jizat Yang diberikan kepada Nabi SAW Antara tu, Nabi boleh belah bulan, itu buat jizza. Antara tu, air keluar daripada celah-celah jari Nabi, itu buat jizza. Antara tu, pokok bagi dekat Nabi, juga tentu buat jizza. Macam-macam, jadi tentu jizza. Apa makanan sedikit di mana? Itu buat jizza. Yang ada pada Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi semua buat jizza itu tergolak bila wasat ke Nabi, abis. Itulah darah. Abis ada lah. Cuba kita boleh baca dalam Quran juba satu-satu jumpa dzat yang kekal. Sesat ini didik. Sesat bahaya apa? ialah al Al-Quran Karim, al dia kata hebat dia Quran. Ya Allah telah sebut inna dadhul zalma dhikra wa inna lahu Allah al Allah Taala sebut al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta ta'ala di ya akabab al-hara. Baik. Setempat so, daripada rahmat Allah Taala. Sebab itulah bila kita berdapi dengan Al-Quran kita akan dapat ketenangan Allah bizkir lan tathma'innul qulub kata Allah bukan kata daripada Allah taala itu dapat menenangkan jiwa seing Allah berkenanlah kita membaca ayat-ayat suci Allah kita membaca kalam mubarak subahat berkuasa pada hari ini buatlah kajian bagaimanapun sebenarnya dia hanya akan mendapati kebenaran Al-Quran ramai yang bersungguh-sungguh Kadang terpegun dengan ayat ayat Al-Quran. ada Profesor Dr. Boris Bukail. Seorang doktor Dibadah Prantis. Dr. Perubatan. Dia beritahu Islam kerana apa? Terpegun dengan ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah. Ayat sahmul insa du'allan na'jma'i du'amah. Bala qadiri na'ala an-nusawiyya badana. Surah Qiyamah. Maksudnya Allah tak nak kata apakah manusia menjangka bahawa Allah tak mampu untuk mengembalikan tulang-tulang mereka kita mati maknanya orang buci rizki ni bila mereka, mereka mempertikan bila kita mati tu jadi tulang jadi tanah apa tu sebenarnya mana balik boleh dah tulang bertelerak apa semua ni? Allah s.a. kata bukan sekadar tulang bahkan Allah s.a. mampu untuk mengembalikan menyusun kembali jari kembali mereka jadi hidup dekat ayat ni, dia dia sebab apa Allah s.a. sebut begitu kalau bahasa buddha kita tak gini lah bukan sekat tulang, jari pun boleh ha. buat jari sejati berdua susah lagi, jari pun tulang kalau tengok daripada ayat tu berdua susah lagi, jari pun tulang bukan sekat tulang jari pun boleh ha. berusaha ni ha? eh ada orang tu ada orang jari pun tulang jari lah, jari jadi di sini dia terfikir, apa siapa jari? Apanya? Bau kita tahu, kita tahu bahawa kajian adalah dari diri. Dia pada jari walaupun kecil tapi rubik. Kecil dah tak kecil ni boleh membezakan di antara sea dengan tak. Berapa rupa bila dapat usia ini, tak usia Semua sebuah tak ada. Sendakan mana kita tengok? Kecil dah jari datang. Tapi tak seorang pun yang sama. Itu unik tetapi, yang kesal jari ni, jari hadiah dapat dikesan pada tahun 1902, oleh unit kesal jenayah, di sekolah. Maknanya, lately ya, 10 tahun. Tapi, apa yang disebut oleh Allah SWT sudah lama? Contoh-contoh, kalau kita baca buku yang ditulis oleh Morris ni, The Bible, Quran and Science. Disebut, bagaimana? Maksudnya, dia pun dah berkaji di Bible, dia kata, Bible ni banyak sangat percanggahan-percanggahan yang ada pada Bible Ya lah, sifat kecuhan dah dah, dah One plus one plus one equal one Macam mana lah? Dia pijak ke mana, mana? Satu, campur satu campur satu, Satu Tak kepedi tu Lepas saya, baru dulu Sebab dengan seorang bukas padri Dari Sarawak Dia kata Masa dia dulu padri Dia bejak ATM Tak kata Sentera Lalu dia ditugaskan untuk uh, Menjalankan ta'if kristian kepada sentera-sentera Bila mampai mula puasa, ada jatuh dia yang puasa makan Maksudnya siapa tak puasa, apa-apa dia? Dia akan belajar Nak berkata apa-apa? Nak kari pelan ikan ke, berani gam gam, -gam lekat ke, apa-apa-apa Maknanya dia akan puasa Dia macam Memang dia ada khusus untuk puasa dia akan cari sama-sama tak puasa ada tak puasa apa -apa Eh, nyaranlah Dia bisa makan Dia belajar semua Bukan setakat itu Dia kata Sebab dia, dia kata nak cari orang Islam Nak kena jauhkan dia Daripada amalan Dari pegangan agama Amalan ikhlas Antara dia tadi tak puasa Lepas tu Dia sediakan Kemudian perzinaan Dia dia sediakan keluar luar untuk itu Free yang dia pergi Itu dengan tujuan Akhirnya dia nak Dia nak mutat Itu tujuan Lalu dia kata bila kagak panggil Kagak persoalkan apa ni, dia buat apa ni, Dia kata, dia kata, Di kata buat apa Dia hanya, mereka tak nak puasa dia, sel dia selagi bandi, suasa je Dia ada sebab kagak tu yang dia kata Yang ustaz, yang, yang, yang apa Yang nak ajak dia berdebat Awal-awal dia -awal tak Dia kata sendiri lah, dia kata Dia, kata, dia kata, Di bergelak daripada berdebat Sebab apa? Sebab dia waktu suci padri Tapi dia tahu dia kata Kristian ni berdegakkan benda kalau kita rasa tak berdebat juga bab-bab tentang kebenaran dalam Islam. Macam dia berdegakkan benda yang salah tak boleh ni. Si, dia. dia tahu tapi dia ada kebelewahan. Oleh sebab ada Saya baca satu buku tu tuan eh uh, kisah tadrimul Islam. Dia cerita bagaimana seorang dia kata dia ni daripada kecil dididik dengan Kristian yang, yang yang yang pegang tubulah agama dia. Kan. Wapak Kristian Dan dia umur belasan tahun 16-18 ni Dia kira boleh Dia khutbah di gereja uh, Ustaz ni Dikkat uh. Dia ada uh, di, Diberi bagi Diberi Kepercayaan Di tempat dia Di kampung dia ni Dan orang Muhammad Dia punya khutbah tersebut Dan dia Sambung Fersest tadi Dalam bidang teologi Pertidakanggabah Ambil VA Di Habat Ambil master saboleh. Mona bin Abdullah sebab dia kata dia nak jadi betul-betul paderi. Jadi aktif lagi. Bila baca pergi nak bergaji dia kata dia dapat kesan satu agama. Yang ada caputan darah putih. Kitab-kitab Injil ni ada yang sudah berubah. Labo dia bergigil, labo dia rasa plek. Dan dia dapat bergesar di mana Maknanya, yang terkristian jadi satu agama yang Yadah dah ini, Satu yang Akhirnya, Dia buat PhD, dia tak ambil lagi teologi lah. Sebab dia kata, Dia tak tahu dia Dia ambil kedoktoran uh, Psikologi. Lepas tapi dia tetap stay dengan kristian. Sebab dia sayang, lama agak. Dia dah bila kecil lagi. Dia nanti lah, ya, gereja setelah hari ada hari lagi. Masa dia masuk gereja tu, dengar padri khutbah. Laki dia kata pembohok berada padri Laki dia, lah. sebab apa? Sebab dia tahu bagaimana kesilapan Kesilapan dan sebagainya Ketua dia panjang, akhirnya dia, dia berada Islam juga Tapi dia duduk dalam komuniti kristian Sebelah rumah dia di padri kan? Sebab dia, dia memang begitu kan Sebab tu dia lambat si dia Islam Kerana apa, kerana dia serikat Begitulah, serikat bukan dia tak tahu Tapi lambat si Laki dia berada Islam juga Bila berada di Islam tu dia perempuan dengan isteri dia Sebab dia bukan padri, dia berikah lah Dia perempuan dengan isteri dia, dia kata Isak pergi jiran kita, padri itu Misi tajar je lah Malu Allah nak apa lah Misi eh? dia tajar sebab apa kita mesti Islam Memang lah, sampai ketika tu Kita balik, ubah dia Santi tu ajak nakkan ubah Mereka terpacar lah, perempuan, dia nak tajar lah Memang dia nak tajar lah. Dia pun pergi lah, tak dah buat lah. fikir apa, dia opak nak lagi Sebab malu Allah lah, kita kata kan kawan labo kira labo tak kawan pula walaupun dia tahu ke apa filat ni baru Allah tu ada lalu baga-bagai hari sangka padrin tu betul ada dengan kata bahasa Islam sebab apa ha. dia bagu tu fikir bagu nak jawab oh, oh, oh baru nak jawab tadi tu kata dah aku rasa Kamu tak percaya kat konsep pribadi kau percaya kau oh, dikat tutup tapi dia kata, haa ah, betul Kita tahu Sebab aku pun ketinggian begitu juga Haa, di Padri Aku pun ketinggian macam Tapi dia kata, ya lah sedap man Dia rasa kena, okey kan Jadi Bila kamu masuk Islam Aku boleh dah masuk juga ya Tentu ada Allah Dan ternyata dia bahawa Pajri sendiri Maka tahu bahawa cerita dia tak tahu Dia pun tak tahu Saya tak tahu oleh keadaan-keadaan dia boleh hampur dalam seorang Macam-macam lah Sebuah yang dia dapat Sebuah yang dia bahkan Dia terus Berpertahankan Kepadriyatnya Sebab itu so, Anak-anak ya. Bahkan dengan sebab itu Kita jahat bahawa Macam saya ada student dulu Seorang student saya Saya ingat sebab Benda ni labah lah Saya berkata Caranya Samadud Islam ni Bila Samadud Islam ni Dia punya uh, Student di pelbagai di India, Chinese, uh, Buddha, cukuplah. So kan? Ni saya lah. saja yang executive program tu mana orang tua-tua lah -tua, orang yang dia dah besar. Jadi seorang kan? mereka ikut? Free thinker, free thinker. Saya katakan dia, pasti orang free thinker. Dia kata, Sah. saya lahir Buddha, lahir Buddha. Program sini Buddha, saya Buddha. Tapi bila saya First tu saya dah tengok Buddha macam mana Tengok sembah, patuh Saya rasa tak Tak kena dengan jiwa dia Bercambah dengan akal fikiran saya Teman-teman tengok kalau baca Buddha ni Buka sidang tu pun Tentang perasaan Kalau itu hidu pula, buka hidu pun pun Tak kena bersalah Jadi Dia pun keluar Kita ambil agama lain, duka kristian yang kita jangan tak di pergi gelang di Malaysia. Di Malaysia dia ba Kristen dulu daripada Islam. Siapa tak Sabalah. Dia pun masuk Kristen. Dan dia ko di Kristen, ko bit turun. Pasal kitab apa semua, lama-lama dia dok baca Bible apa semua dia rasa besseract. Ata ada kuasa ketuhanan betul-betul. Macam kata buat tadilah. Tiga lah satu dulu ujar. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Tiga tapi satu tiga tapi satu. Kalau sepuh kita paham ter iwan dah. Eh. Tapi hak dia kalah. Akhirnya dia dekat tak boleh keluar dia keluar. Jadi bila keluar Kristian dia jadi apa? Kristian. Kadal dia Kristian. Saya kata enggak dia ai. Kristian hang di Islam tu kena? Islam tak dia boleh. Dia bergerak dalam. Kita ustaz dia kata Islam ni dua buah tak dok baca jugalah. Dok baca lah ya. Titik tiga, tiga okelah okay huh? okelah kata kita Islam tu kan? tapi cuma satu saya tak hati Islam mengharamkan babi sedangkan itu favorit saya babi tu babi siu right? jadi tu yang punca ada so tu ada saya katakan -kata ke -kata dia begini kamu cari siapa Tuhan kamu babi tak makan matang tak lah. makan matang tapi Pertama, step pertama ke kena depan siapa yang menciptakan kamu Siapa Tuhan? Sebab apa contohnya? Kalau kita nak bincang bab babi. Tak ada. Lagi dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi tak beriman contoh tak bagi tahu dia dah babi haram. Tu explain tadilah. Babi tu haram sebab bila babi tu ada virus klesiari dia dia apa? Kalau kita kata bahasa kebada apa tak ampun apa. Tayar dia nak bagi lagi tak beriman betul dia boleh bagi macam macam. Katakan contoh, dia boleh buat buah lah, dia boleh bagi macam ni. Okay, ayat kalau kata bagi nak umat seperti semua, dia boleh dia boleh bagi mana dia boleh kata bawah. Wah, budak lato ah, batu umur sembilan tahun, halih halih baka babi, halih halih baka babi, umur dia dia batu 90 tahun. Lu punya lato, awal lagi salah baka babi ya, umur berapa? dia lewat dia tengok tuk dia tengok tuk dia tengok bunuh Allah saya tak makan virus ni Okey, ok sebab so, kau nak fikir logik tak habis eh, tak habis sebab itu yang pertama kita suruh dia beriman kepada Allah cari Allah kenal Allah daripada kita kenal Allah Ta'ala di situ ada kekuatan Allah Ta'ala perintah sebelum kita tengok hizmah dia tak tengok hizmah lagi Allah puja sabi'na wa asba'na. Lepas sehari nak buat kajian pun. Buatlah kajian. Tapi perkara pertama, sebab zaman Nabi mana ada kajian. Sebab mana buat kajian apa? Tapi iman itu yang memberi kekuatan kepada mereka. Hari ini, tuan-tuan, pasal semua orang punya istiqamah, tak ada istiqamah dalam Ramadan. Ini. Saya dapat puja dan keimanan kepada Allah SWT. Kekuatan iman itu. Kalau kita Ramadan, kita Ramadan adat, Ramadan kebiasaan orang. Dia berbeza dengan Rabban ibadah Rabban yang tak sirih Ialah akidah dan keibadahan kepada Allah Sebab kalau Rabban akidah Siriat kita seorang pun Kita tetap isu Allah. Sebab kita hamba Allah sa'ala Tapi kalau Rabban adat Rabban ikut orang Maka ketika itu Sebab adat maksudnya kebiasaan orang Tengok orang amat Kita pun ponok Orang tak ada Orang apa kata Aku pun tak sabut sama ha. Jadi begitu Sebab apa? Sebab ikut kebiasaan orang Itu beza Betul Allah Taala ketika benda berfardukan puasa Allah Taala sebut ya <tutupi> ayuhan lidi doa tu. Wah orang yang berimam ibaduluk. Bertaudah Allahumma Allah subhanahu wa taala. Jadi kita <tutupi> sebut tadi bahawa ramai yang mengaji Quran akhirnya berimam kepada Allah Taala. Tepat tepat lek ni bila selesai -sel -sel terusnya -sel berkembang kejuran lagi nampak lagi nampak kebenaran Al-Quran itu jadi turun 1400 tahun ini, seorang profesor embriologi, profesor tentang abad embreologi, ilmu dani budak. dalam satu seminar dia ini memang ada bakso tapi bukan al quran dia tak Islam dia bukan Islam dia ada al dalam satu pembentangan seminar ada orang bintang, ya? di membentang dia, dia membentang ilmu embriologi menurut quran bila dia dengar ada terpengkut Sabu ambil referent kepada anda. Referent kepada anda. Kalau tu kata, dia kur'an. Kur'an tu kitab apa? Bila ditulis? Quran ni kitab Allah, wahyu Allah turun 1400 tahun. Dia terkendut, 1400 tahun. Ini bukan daripada manusia. Sebab detail pertenangan tentang eporologi tu, sedikit mengalahkan kajian yang dia buat. Sedangkan kajian yang dia buat itu, memerlukan alat-alat moden dah cek bukan boleh tengok logo tu dia, kena guna mikroskop dan tidak pun jadi, kalau seribu tak hati tahu mana ada mikroskop pada waktu zaman dulu mana ada oleh itu bukan manusia yang, yang curotkan buku ini dia ada saya Ter kata bahawa tuan-tuan bila kita menghampirkan diri pada quran tu nampak macam baca. baru ni saya berdeliki satu ayat dalam surah Baqarah Allah Taala SWT Inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'u batha fa ma Allah taala kata Allah taala tak sangga nak buat satu perumpamaan seumpama jabuk asal lebih kecil daripada itu Sebab apa timbul perumpamaan ini? sebab dikaitkan dengan sebab turun ayat iaitu orang bisik-bisik ni bahasa al Quran lah. al Quran kitab la la kitab lebah kitab labah labah tak nak boleh sekata budak-budak suara budak-budak-budaklah Allah Ta'ala berkata Allah Ta'ala tak seganlah bapa ummat hatta dengan seekor jambuk sekalipun Bukan jambuk saja, bahkan dia kecil daripada itu. Sebab kadang-kadang orang dapat alajab ada penting. Kan? Tetapi sebenarnya bila Allah telah sebut dalam Quran rupa dia jambuk memberi kesan yang besar kepada kehidupan badan kita. Dapat tu. Dapat Tetapi sampai hari ini saya orang takut dengan jambuk. Minggu lepas borang mati pasal daging. Saya tengok dalam surat orang itu sebenar apa? Minggu lepas saja. Dia buat kecil dah. Dan berut. hebat salah nak sebut buruk. Eh. Ha tu kata nak dapat Allah kecil Allah tak nak sebut. Benar tu dia ja. Dan bila Allah telah sebut pula kalau kita kaji lagi. Pasal Allah tak nak sebut ba'ubah. Ba'ubah tu dalam kita kata lafaz buanna fa bibin. Ba'ubah tu jamak betina. Kepada nama umur jamak gaitan apa? Sebab itu bukan betina. Sebab rupa ada yang duduk gigit tak Duk gigit daripada dia Gigit ke dalam? Gigit ke apa? Tutik Pula satu lah Gigit ke tutik Jambut dia duduk tutik ke? Tutik macam nak tu, buka Tutik Ah, dia isap darah lah Jambut dia Ketuk, itu, darah itu, orang Isap darah lah sebab gandang Macam eh? tu <tuk> lah pulau je eh. Jambut gigit lah. itu gigit orang ni. Ialah jambut saja. sahaja. berdebat berdebati bahawa Yang gigit manusia ni Hanyalah jambut bertina ni Jambut jantan tak gigit. Sebab asyik jambut ni bukan duk darah orang tau. ni dia makan dekta. Dia makan Saya tubuh-tubuhan. Tak kira Jantan tak kan, tidur. Tetapi yang akan bertidur tu, sebab apa dia nak darut? Sebab dia perlukan proti darut manusia Kerana nak kelangsungan hidup telur yang dia kandung Sebab tu Yang telur ni, tidak lah Jantan tak kenal-kenal tu, jantan tak kenal-kenal hidup darut Lepas tu terkencah ni, hidup tu, minta konggung Tidak Dia konggung Contoh lah, du, damai, Quran curul dulu orang buat kandian ke, dia jantan, sudah oh, tahu, setiap Allah Taala sebut bahulu. Gapo bertindak. Ha itu kita hebat dia Quran. Mulah dia buat kajian baru tahu. Dulu mana tahu Quran apa nama sahaja buku kita tidak. Dia buat ke kita kepada betul sebab tahu. Lepas tak tahu. Begitu juga dalam surah sebut, in qala kadlabati, berkata sebut yang kita. Rupanya dia beri arahan pada masyarakat sebut dia. Sebut tidak. Dia punya queen dia. Eh? Dulu mana ada kajian tentang masyarakat? Sebutlah ni orang buat kajian. Sekarang ni. Tak terima dia satu-satu. Yang kedua je. Bila Allah taala kata bukan sakit jabuk, yang lebih kecil pada jabuk. Apa yang lebih jabuk Yang ada pada jabuk? Apa dia? Yang ada pada jabuk, sebab kalau jabuk, kalau sakit dia gigit kita. Dia ambil darah. Dia tidak ada apa-apa berdekat. -apa Sakit-gatai, sakit si tak lah kata-kata sebab dia yang keluarkan dia punya bahan di mana nyambuk itu atau bekas, itulah, selat itu orang ya. kata penyakit malaria penyakit dengy, penyakit apa-apa tak ada macam mana penyakit yang datang datang daripada mikroorganisma yang wujud pada nyambuk baru seperti itu, foto yang wujud pada nyambuk itu, yang dia tak nampak, sangat-sangat kecil yang hanya dapat dengan mikroskop saja. Itu yang Allah s.a.w. kata bukan tak lagi Itu yang ada pada jambut itu. Yang ada pada jambut itu. Yang orang tak dapat, orang tak jambut. Dan itulah yang memberi kesan yang besar kepada kehidupan manusia. Kerana apa? Karena ini dia datang pelbagai penyakit. Bila memindahkan, kan? baik baik apa-apa pun. Tentu Allah s.a.w. Allah. Ini baru satu ayat kalau kita cekut. Bagaimana ayat-ayat yang lain? Kehidupan ayat Allah s.w.t. Sebab itu bila kita baca Quran s.a.w. Di bulan Rababah, bulan Al-Quran Kita nak kena cekuk, takdir dia Orang kita ini, dia nak gelut Katar dia lah Dia kata, ya jadi katar Katar berapa kali ya? Satu, baru tiga kali ya okay. Tak apalah katar dia bagus Dapat kuala besar Tetapi contohan Katar berkatan, ni Hak kita nak faham, hak kita baca Kita nak meneliti makna ini, itu. Tiada Kena ada juga Sebab Al-Quran untuk dihayati Untuk difahami Barulah bila kita baca tu Kalau si imam baca panjang sikit pun tak bah Kita boleh speak, boleh Sebab apa? Sebab kita menghayati Tak tahu semua sekali tahu Bagaimana sikit sikit Kalau kita raja nak tengok tentang makna dia Raja tengok saksian Quran Kalau si imam baca Tak tahu semua pun tahu juga sikit sikit Jadi di situ kita boleh ikut Oh seronok Baca tu banyak mana pun Lah kalau baca panjang sikit Duk du, du, apa? Duk lupa si imam si si si si. Pajar dia baca Bagaimana? Baca tak bahas? Lepas Seperti hal itu Bagaimana nak baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin ya Allah bin Imah ya Dia tahu nak baca Yasin ya Baca Yasin ya Baca surah lain Yasin kalau Jumaat itu dah Nak baca Yasin ya Panjang tu Awal-awal Imam baru suruh Yasin Dan berlupa lah Sebab apa? Sebab dia tak faham Opa jadi Imam tu Baru Yasin Allah bin Imah Namun kasihku terdaya ibu. Ya, ya, ya. Tapi oleh sebab dia tidak faham sebab itu contohnya orang berhampir Allah, Allah ke dalam Al Quran tentang hayat Kita balik menerima perbicaraan kita surah Al Qadar Allah taala sebut tidak engkau tahu tiada Allah taala turunkan Al Quran malam Al Qadar. Contoh bagas bagus itu malam al dah dibolehkan oleh Allah taala. Kita nak faham juga. Allah taala turunkan Quran malam Al Qadar pada pertengahan bulan quran dulu quran malam al qada dan malam al qada dekat dengan 10 hari terakhir Ramadhan kan lebih kata taharu lailatul qadri di 10 so atau at 11 Ramadan sampai itu qada bulan yang terakhir kita sambut malam dulu quran 17 18 malam rakaat wajib ada program rakaat mana Allahu akbar dengan Tak sempat Memang, tahun, 17 Ramadhan, siti, sebab kat tahu 17 Ramadan sambut siti Al-Quran turun di Selangor. Tapi begitu di KL tak gitu Al-Quran tak turun. Jadi depa boleh baik pipa di Hajjah. Hajjah. Sebab dia siap kejadian Al-Baghyar di tak tak di Kota buat sebab apa sebab siti sampai satu minggu ya. Jumaat ada siti aktiviti Ahad siti kolej lagi sini apa Selasa ada siti ya. Kami dengar Mungkin kau balik boleh tak jemlah kau, kuranglah pada kata-kata biasa. Rapa aja, rapa tu lah. Eh, raja, raja, raja, raja, raja, raja. So, ping, rapa, Jadi, Duzul Quran, Tunggu Quran 17 Ramadhan. Quran dalam ayat surah Al-Qadar, Allah ta'ana kata apa? Allah ta'a tukad kat Quran belah Al-Qadar. Al-Qadar 10 se'afah. So, di sini, kita kadang-kadang baca Al-Quran, kita tak kena berfikir tu kena menghayati, sebab apa? Ha. Kita cari lah ya. Jangan duduk Takkan orang silap kot ya. Takkan silap buat begitu? Dah, sebenarnya Bila kita Tengok lagi, dia punya puzzle lagi Setelah uh, kuasa penduduk Al-Quran ni Kuasa Al-Quran ni, bagaimana dia disebut oleh uh, Syekh Bajak Fattah Dr. Subahi Salih eh, dalam kitab membahas di Al-Quran Dia kata apa? quran turun dua perikad Satu yang pertama, turun dengan Luh Mahfuz ke Lagi Dunia okay. Turun ini turun lengkap kalibut 30 juta daripada perikadah sampai atas Kemudian, quran turun perikad kedua dalam Tadar Baitul Al-Izzah Lagi Dunia kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dengan perantaraan Jibreelah A.W. Berbola. Hadi turut berbola pada 17 Ramadhan Turut secara beransur-ansur Sehingga hampir 23 tahun Jadi contohan Bila sebut Quran sebut malam Al-Qadab Dia merujuk daripada kepada Quran Dia turut berlaku Sebab tu bila ada orang tanya Siapa-siapa ya Ustaz Bila kita baca Quran Quran awal sujud Iqra' bi rabbika allazi khalaq. Buka-buka Quran, belalah Al-Fatihah. Lepas tu alai Nabi, badal Iqra', waba tu tengok Iqra' dekat belakang. Dok duduk 30 sejapa, sedar Iqra' tu buat dulu. Tentuan, kita faham proses penurunan dia, kita faham. Allah, hafuz itu dah lengkaplah telah sampai dengar. Atulah yang turun di dunia, lengkap 30 juzuk. Tu baru turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut tujuan. Sebab apa? Berikut keperluan. Ya, yang mana yang akan dikembangkan dulu? Ikhra' dulu. Sebab Islam, agama ibu Turun ikhra' dulu. Kemudian ada situasi. Khaulah dizihar oleh suami dia. Tanya Nabi. Nabi dia jawab. Dia ada Quran turun. Surah Al-Mujadala. Kan? Orang tanya tentang ruh. Ya s'alu naka ada ruh. Turun ayat Quran. Kulir ruhs min'abri rabbi. Katakan. roh itu urusan. Allah waba'utitu minal 'ilmi illa qalila. Kamu tak diberikan ilmu tentangnya melainkan sedikit saja. Jadi tentu di sini kita lihat, Quran tu bukan ikut susunan yang asal. Lalu bila tukar saja Jibril alaihissalam dah bagi tahu kat Nabi. Bet, tak sini, tak sini, begot dia makan. Sebab itu yang kata susunan Quran bukan ijtihad Nabi, bukan. Dia disebut sebagai tauqifi. Istilahnya dia bagi tauqifi. Tauqifi ni bermakna seperti kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Taala. Jadi itu proses penduduk Al quran Jadi turun Quran yang surah Al-Qadar dia Quran dia turun malam Al-Qadar. Maknanya Quran yang turun sekaligus 30 juzuh. Sebab itu surah Al-Qadar ini, dia ada 30 perkataan dan hurufnya seperti 4 lah. Contoh bila? Bila surah Al-Qadar dia ada 30 perkataan? Berwakili 30 juzuh Al-Quran. Dan surah Al-Qadjah itu juga bergadubis perkataan 14 huruf. Yang berwakili Al-Quran perkataan 14 surah. Itu hebatnya quran Serta ke huruf pun ada. Ada buku jizat. Sampai ada perkataan pun ada buku jizat. Allah seorang sebut. pasal Al-Quran surah Al-Balam Al-Qadar. 30 surah. 14 surah. Tengok-tengok perkataan dia pun ada 30. Perkataan surah ini. Dan huruf pun perkataan 14 surah belabat dekat dekat dekat pada kitab Al-Quran kepada bila kita pun tak terbayang pada bila eh? kan daripada kaji Al-Quran itu daripada perbahas tadi perbahas sudut kalau itu saya baca satu kenyataan daripada seorang doktor dalam satu majalah quran dia kata apa book juz quran iqjaz Al-Quran kalau kita kaji lagi 1000 tahun nabi pun tak ada jumpa situlah pada pada buat perbuat baru zaman kita kita rasa jumpa pada lah